لآدم فسيده إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لا احتركن زريته إلا قليلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحن نحن في هذه المسؤولة ماتا تکم سيزنه خدلې او دارنګې تاري دلي به خلق ته بیانې هغه غولو پر انحام دکنه چې جهانن کې اونې څنګه د شپه پښپتر څنګه سوانو ته لاړې او بیا واپس راغلې دا اوس اجیب خبره نه ده نو تاوله پر امتحان شو بلې غړي او شیطان ول پس لګیدل لګنه وقال چې موږ غفرښت وتا سیدو وكیاتم تا فسجدو ټول سیدو کړه ایله ابلیس موږ ریبلیسون کړه دا یو ډله دا یو قبيله ده په جناتو قالک وېد اس جو دو سیدو کوم لمن غا چاته خلقته کتاب لکړ دې تی نه ده خټه نه په کتاب لکړ دې هغه تسیدو بیا دا شیطان سو ویارای تا خبر راغت ها دا لذیکرم تعالی هغه کس چې تا په ما ک لای نه خرته نه ک تا چرته رست کړم ز یلایوم القیامه ترز د قیامت راخته نکنه ذریته اله قلیل به کنی و حکم دته دا اولاد اله قلیل مگر لک ابوک ورا ولم راخته نکنه لغی کنه ماده پلانټیشی ما به وخلک به کنی میوکړه ویخ نه ملری ک راخته نکنه قابو کورا ولما اولاد د اللہ قلیلا مگر لک طول بیخکنی باوکم الله ورطوی از حفظت و فمن تبیعکا منہم سوک چه تابیش استاد دونا فا این جہنم یقینا جہنم جزاوکم جزاو مفورا سزا سزا سزا سزا سزا پورا و زمان دن پریدی پیغمبر پریدی تا پسی رازی زید, زید اگر جہنم دیک غست خوایا کئنو خوایا کئنم وست افزیز من استاتات منہم خویاکا ارغسوک چې وسر سيستا په مستا منهم په غو باندې منهم د اغونا واستفسر خویاکا بیلاریکا ارغسوک تستا په وسر سيده دونه په صوت کا اواز خپل سره خپل आवाज نورته وک ډول سنگار ټنګ ټکور واجلي واليهم بخیلیکا ارا ولا په غو باندې بخیلیکا سواره خپل واره لکه فاده خپل وشاریک هم بره خوونسا او سرهافله مالی ولهلات په معلونو کې ستا نمبرور کويات تا طبی کویبان نظر د غیرله به کوي بچی و د درګا په نونی ورکول خیاتتي اه هم معده وکه دو سره اوما د هم مشاطانو الله غوره سرړی چې قابو کوي بل لکهولل په خبر وک نو تو خبرو خبری وکه چې خبرو منې قون نه شي نو بیا تلطاقښاق خ که نه شسهار ورته خواجلې م د خ لکه فوج یا عدل فوج ورتخی ورج نکاک اداران یو وب هم او برخه النساء شریک شد وسره په مالونو او اولاد کې وعده هم ماده سره दुसरा وعده وکا او ما یعدهم شیطان الا غرورک نه دي شیطان مگر دوکا ان عباد یقینا زما بندگان چې دي لیسل سلطانون نو بستا आवाज په چلےږي نو سوار په چلےږي نو بستا پیادل په چلےږي او نو اولاد چې برخی ان بعدېلی سله کا هم سلطان نو کفا به ربي کوهکیله کافی د ر سا چې مار د کارونو رب کوم آخری دیل په دیونندې ر غزاد غذاات دی جی جي لکو منف کا چې چل تاسو دپاره کې په دراب کوېلی تبتهغ من فضلی د لپاره چې تعاج کې فضل دغ چې تجارت دی څومره دوی تجارهتونونه دي د او په ذری سره کېږي که نه ان نه و کارهې کوم ری مع په او کله چې ورسېږي تاسو ته تقریف پد لرياب کې ذل رخصی تاسو نه غائب ستا سنه منغه سوک ته دو نه ته دو نه چې تاسو ورته چغي وله په جو بکې کی دریاب کیسه مصیبت راشي ساس واغه معبودان ته تاسو ورته وچوبه کې چغي وای هغه رخصی الا یا مگر هغه ذات اکرامه کیسه مشهور ده کنه فتحم کم وقمن دغه او تخته دل چې نمعلم دغه دا خبره دریاب کې چفور اګیر کو پاکستان ورته ویم وست یو نو غستا خبره نه چلیږي خام غستا خبره نه چلیږي چې تا زموږه واله تاسو هغه وره دانه چلیږي اوس پتا اسمانه واله تاسو आवाज کوي نو علاوه خبره چلیږي یې خام ځما سره روانوم په دې وخت چې مونږ وای چې هغه سموږی واله پکاريږي چې درياب کماله پکار نشله او څوبک وسره بیسوکم وظام مسکو مزر فی البحر زلل نو رخصی تاسو نه منغه اوس تدونا چتا سو توازونه کایلا یا مگر خاص اگر فلم ما نجا کوم اله البر پسار کړه چې بد کتاب سو چوبتا رستم نمتا سو رازکه توحید نه دغه بلینه وکامن الانسان کفورات دی انسان دې دا شکرک افامنتم ای بغمای بیری د دې خبر نه ان يخ صفکم جانب البر چوب کیو خو چوب په دې بیرامه تاسو بیارې چې خخ کې تاسو جانب البره پاغا طرف ته وچو به کې دانا چې دریو توجه نال توتا غره کوي الله قادر د قارون چا ته خخ تخخ کې افامن تمایا بیغه مایا بیارې د دینه یف صفه بكم جانب البره چې خخ کې تاسو په طرف ته وچوبا او ورسلو علیکم یا رسول کې تاسو خاص من کانی د برنه دانه چې الله سره یو عذاب د چې دراگ کې ډوبول شي السمکمنو دوب کی کړه ودخيان که فسوکایه برنماذا برایشي سملا تجدول حکومت الهک دو نمو میدان لپاره څوک سیموار اما منتم ایا په امنه په بحث په بچی د دې خبره نه او په امنه د دې خبره نه ان یعیدکم فيه تو واپس تاسو په دې دراب کې تارتن خرابل زل تاسو زمونه درام نه خروج ما موټ راووتلو او به مون درياب ته نوز کسا کار دی په شی التبه در مونې سپی راشي بیا اچ ته چې غیوا فا سره کوم کافه من نهریرح راونی را اوبلې کې به تاسومنې کی مع توونې سیله یاوه په یوغې کا کومغر به کې تاسو اسنا به مع قفرتونمالاتتهدو ل کومالی نه ب طببی آ بیا به نو می تا ځان دباره آی نا مون په مقابل کې دې خبرې طبیات تپوس وال بیا به زمون مقابل کڅک تپو سره ب دانه چې کبی داته نهديستا سر کار جوړ هلته خله کوئی کړه چې قرض یې واغسته به ورکه کیله چې به د ضرورت شي سبب تلګي چې چې بیا ست دریاپ کې کار پیښ شي ولقد کرم نابنیاد وقت یقینا تحقيق سره عزت ورکړ د بنیادم تا اللهم لهم في البر والبحر او فارکټ د مونږه فلبرې په چو وبا کې پسنه شي زو نو اسونه وخان قچره خرو ګاډي وسه ولبحر په دریاب کې کیشتهي لانچونا درې بجازونه ورزق نو من الطيبات او روزي ورکړم موږ دوی ته د پاکيزه نه مفضل نا او مغروال ورکړ د موږ دوی ته لا کثیرين ډير مخلوق مانه مې ماندغه چا نه خلق نه چې موږ پيدا کړ دي تفضيله او سره ډير مخلوق دي لکه هغه مخلوق کې الله وی ما انسان تا هغه فضیلت ورکړ ده یوهلې د برکوسی کی بهر کوم ګرځي اوس په هوا کوم ګرځي کنه هغه خلقونه پېدل برکوم دې درابونو کې داسو اجازهونو کې لانچونو کې او پهوب برکیون ګځ په خانو بندې پاسو بندې په قو بندې په خرو بندې په ګاډو بندې بهر کوون ګځ هغه کشتی دي لانچونه دي جاازونه دي ګر به که نه الله مادیله غ روواې ورک دی ګاولی دکه بر والله مخلوق، هغه په دراب کې ې ګرج دی دریا بهله مخلو هغه په چوبه بندې ګ دی معیانوته او چوبې ته را شئ خص خوونځ ک لئ پورو درياب کې وګرځي اډوار دې به سفر وکړي لکه نو باسه وبونه بار په خاور باندې کېده یو لیشم نشیت لیک دریاب کې رسوم رتهز دې 13 16 نشي عدالت حق نه وي دا رنگیزلې سزونه داسې دې چې چا چا به مونږ ډیر تیز رفتار دي لیکن درياب ته پلاک نه نشیت لے انسان دریاب کوم روان دې په چووبو روان دې په هوا کې روان دې الله وای هغه روانې موږ ورکر دې يوم پاغرزمنه ناتو کله وناس بیمامهم چاواز وو کومغا کله وناس هر کاستا بیمامهم په نوم د پښوا د خپلنکی تابعدار څوک دی شیطان تابعدار اندر شای د بیاو تابعدار اندر شای کومو ته کتابهو بیمینه فساک شور کړهس دا چه نوغات امام جمع د ام نه د مور چې وی سلام پلار نشته نو زکه وټول تاواز کیږي په مور سره نه دلته امام نوراد غ پښوا دی مقدم مشر فیران دی نو یکتو مقاو مو یوم القیاما کل قوم نو مخی مخی روانی کنا نو چی کم دی قوم مشر دی نو اعلان بوشی فلانکی مرگیر را پاسی لکه یکیل تسخ وعده خیرات لارشی توسر و مشری نو اغا مشر تاوازو کې تر آزا کل را والا یا دی فلانکی مرگیر را پاسی نو اغا بسر را پاسی کنا اعلان بوشی فلانکی مرگیر را پاسی دی انبیاو مرگیر ب ديت.. ولایانه دي شیطان ورګيري قومي کنه فوله که قرونه کتابهم دا کسان لولي بعمل لا ما خل ولا يظلمون فتيلك ظلمونه په دو منه په مقدار د طارد کجوري د بم بت یک ار سړې خپل نام عمل نامه پخپل لولي مکه ذکر شوی قره کتابه ک ولي کې دې بل خطا شي او ترا کو دي ک سو ته خطا شي نه چړتا د پخپل لولي ولای که قرونه کتابهم دو من و دومره معمولهم تجري ورته طرف نري غو ته نو ايته نقير لا فازن رغو نه پټه نو ویته او چواد کی نریغو نی ترده نو ویته فاتیل وی مومن کانه فی هادیاما اگر سو دنیا کی اگر ڑوند بی دلیل صفو فی اخرت اپ اخرت کی اما بوی اگر ڑوند وی بیاجروبے ثواب وان ظل سبیلا دی خطا پیدوار دلایر دنیا کی به ترتیو روانو والتون دغه شیش کنا دلته قسنزان ڑون کړه او نحشرو یومل قیامت اما قص نزار سنگडून कलो आसमान तक कतल सुनक तए ख कतल बे شرک او وان का दो ले यखिनोन का अमल लजी ओहयना इलैका यकिनन गवाडी دا خلق <تصفيق> چواړی تا ले यखिनोन का चवाړی تا अमल लजी اوहयना इलैका अगा खबर ना च मुंग ता तकडदा यानी कुरान ले तफतरी अलैना गैरा च जोड की त प تا دین اڑی اتوی ایت بی قران غیر ھذا او ان لا بل کتاب را وړه یا دیک سر تبدلی وکک خلک تړی که نه ی تف حاللی نه غیر را جوړ کې تک پهمونږ منې بالاله خبره عیدلتته هضو ک خالی لانو جوړ به کې تااره بیا دوست ی به تا سره دوستی کو تو زما خبرهومه نو بیا تا سره دوستی کوئ که نه سولولاان سب بت کا او کچر چرته نو کلکړی مونږ ته پهه خبره یعنی په و مننی لقد کېته تر کون قللیلااک میزی وا چې ته معله شو ااک طررکنو کو شو معله شو دلو طرفته شيقللیله لغونند دی که دغه دغه چې چل تاکی و نو دله جکنا کا نومونږ به سکل اواضفل حیت دو چند اد پهدونیا کې فل معمات او دا رنې دو چند دبرګروستو معمات پهولی کې د ح او د جنوویژون او معمات هغه برزخی هغې منندې د موت اطلاق کې ثم لا <سؤال> تجد لك علينا نصير ابا ونومت جان دپار علينا زمو مقابله کې نصيره سو کمدادي موږ تاسو کو جيف الحيات دوچند په دنیا کې او دارنګ وظيفه الممات دوچند دبر نرستو ثم لا تجد لك علينا نصيره وين كاد لاستفيزونك من الارض ايقنا واړي دوچې چلو نه جوړ کې تاسو استاد وته دپارا د منا عرض مراددلته مکزکه ده کادو یقینا میز ده غواړدو دا استف زونونهکه چې چل من الرضي د مکینا من لي دک نه چل وال جوړ کتاب خرجو کمنا چبا الله ي البونه خلاف الله قلليلااک ک هولو درګ به تیر نکستان هرروستو الله ريله مګلت داغ اول سبب جاذا ان کار د تودنا سبب د عذاب انکار د معجزاتو دا درم راغ سبب د عذاب اخراج د پیغمبرانو پیغمبر کړي نشړي وتاون عذاب راځي کنا وذ الله البسونا صار بن شي استان رسول الله قليل امګر لك سننه من, من قدرسلنا قبلک مکی ولا به مثله کنا ان يلس کالهم خبر هټینګ نکړه لس کالهم تینا نکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتحانه انداز باندې هغه به مکی تزي دوو جون پکوم به فاتنه شوګنه ارتول به ختم سل د نبی علی سلام تابشلو و ایذ الله المسون خلافه الا قلیلا سنت منقدر سنا پشان د طریق زما دغه چا سره ارسلنا چې مونږ لیگلی قبل کا پخاره تا رسولنا زمو رسولانو سره مر رسولنا زمون د رسولانو نا دغه ترتیب او طریقه اس په زما پخانو پیغمبرانو سره هم و چې چا کلی نشرل دین او به کلی چې اغونی دی پاتشي روستنی بهکلی کې لري بادشي ما تبا کړ دي دغه رنګ زمما ترتیب او طریقه ټول پیغمبرانو سره وکنه سنت منقدر سلنه طریقات پشان د پشان د طریقه زمما سنت منقدر سلنه پشان د طریقه زمما دا چې سره چې مونږ لې ګلې قبل که مخې ته انا مر رسولین د خپل پیغمبرانو نه هغه مخالفت چا کړو کله نه او کلی غوم د پات شي ک نه ولا تجد او نشتر ترتیب او طر کې زما له تخویلله بدلیدل اوس د خلک ته خلاف راپور ته چې چلوونه کوي چې تا د مکی او باسی نو طبڅ کوي او قی سالاتان قک موز یدلو کې شې په وخت زواال کې علاق سرقلله تر شپې وقرآ فجره او مو د ساد ول هغې تلاور دی دی که نه آ فجر اوثر مو فې دی د ساد سم س م نو کې خود قرآن الفجر الفاجرتغې ک قآن زیات استل است کږي نو زیاتته واللی کا نه انقرآ الفاجر کاه مچوه یا کرن مز د سبا چ دیئ نو دته زری کید چې د فر را کا نو د فر د شپې فر بد لږ رابد لږي اوار مز د روز فرت را شي او د شپېلاړی شي کا نه وین الله او ای د شپ کې ادجدتبی نو تاجود کوان تع چې تراو ک بیایر ثنافل تلقا دا اضافي هغه سواب دي تا د پاره زیاتی ثواب دي تا د پاره اسا اي وبس قربكم مقام محموده چې ته د ورځې مزکای د شپې مزکای موز مزکای دا مزونه کوي نو ته مرکبي ته ورسې کېنه یو تن مرتبه وړې او ځان نه کړی نو څنګه ورته مرتبه مې نو من طلب العلا سهر الليالي ته ته مرتبه سي وړې نو سهر الليالي او من طلب الاولا بغير قد عزال عمر في طلب المحال بشقد نبرد اسکی اوت مرتبین غاڑی نذاکل کی و من ومن او ست وسدس پاک تا تجد کواندا اضافی ثواب دتا دparam امید ای باس ربکا شوبرسی تا رستا مقام محمودا اغزید چ دغی عارفونه شو مقام محمود سفارش مقام دیکنه طول نڑنبی اچی سفارش که نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکی هر نبی با نفسی نفسي وي شمون خود دیر نیو لکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با طول نڑنبی اگا سفارش شروع کی نبی علیہ السلام ہوئی زبا سر کیدم پسیده کی او ماتوا ددا دد سی دو آگانو الہاموشی زبو ویما شروع بکم نماتوا امروشی ارفاراسکا صل توتاں سر او تجس شیخ وعنیان طالب در کلی کی گی دینا پس جنه بیا سفارش شروع شی کنا مقام محمود مقام د شفاعت وقر ربی تویر رب زماد خلنی مدخل صدقن دن نکمه و دا زید داخل دو رشتیا و اخرجنی او باس ما مخرج صدقن و وکلو رشتیا سره و جعلنی او گرد مال رمی لدن که پل طرفنا سی شک غلبا سلطانا غلبا نصیرات امداد وسروی ولی ذی خلق خلق سقوط ګړنی کنه زمړ دابه وطن ده مسافر ده د دې علاقه نه ده نا غلبو امداد نصرت وسروی د تقشاند چلو شي کنه وقل تو تجال حق ولا حق وذ حق الباطل وركش باطل کله ته همت وکې نو سو جتا همت نکړې نو باطلونه ختمې کنه ورا همت کو نو مکہ خدا همت کو بدر کې جنگ وسه نو خود کې اوسه احزاب کې اوسه مې حدیبيه نو واپس لاړل دا ډېر همت نه ورستو د ځان شانه شوکت سره راغل نو تاسو ډېر مشقت ورستو مرتبه مېلاوي ګنې مرتبه مېلاو شلات نو مې السلام یو یو بوټرا وښکاو او لخت سره پتی شي کې وو دا حق وځه حق باطل دومره باطل باطل دومره غالب شه او دې الله کې نن نو بوتانو دا الله کور کې اغه هغه بوتان ان الباتل کان زهوقا یقینا باطل چي نوغه کي روكيدون کده رخصه کنا او جزيره العرب کي اغه د پرستی باندې کي وان انزل من القران ما هو شفاء اره دې ګد قرآن نو موږ هغه چې شفاء ده او رحمت للمؤمنين رحمت د مؤمنانو دا مون تفصيل ویلو مخکي قد جاءت کومت من ربكم شفاء لما فی صدور واهو رحمت للمؤمنين التصالو ټیک یو موږ ډېر وځه حڅه راډیو ټایم پیل غولیو شفا دی دې ژوند مرزونو شفا لري شي شفا نمختم سره کار کول غړي شفا نو رستم کار کول غړي که دوه کنا شفا نمخه پریز دې پریز جو کړه شفا براشي شفا نو رستم هغه چې هغه به علاج دین هودند او چې علاج وسنو به اثر دې علاج براشي چې صحت دې نو دا اثر به ہدایت راشي چې رحمت دې ور رحمت للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وله د ظال منله خ سره م زیاتې ظالمان الله مگرتاوان وځان نام نهل انسانې او کله چې احسانو کومونږ په یو انسان مې رازانانو د ارااز ک نه آب جانې لريې ځان په ړهپله ځان ورقد چې زد د ولای مع جددې را ختونو ولا لیکن ولا م اوشررو او کله چې ورې کېته ت سر شرکانو یا اوسانو د ب نامیددی کوون کې راحت را شينو تبور کي دا دا sortes musibat rashin ne da naumidi kai kul kul yamalu ala shakilati ta we naoka هر yow عمل ke ala shakilati fa kul tartib o tariqa da yo lagha de shirka o kufr kai bal lagha de na hada tawhid bayan kai fa rabbukum ساسو saaso a'lam khu po de min wa ahadas vilak fa gha cha man ne chara a hada jihad hidayat wale sabil paidbar dilara sara ini sukt pesamalara no ala shakilati har لیکن دا دتی الله طرف له مقرره طریقه کوم دغه د قران يهدي للتي اقوم و يسالونك عن الروح تاتفوس کی دغه و راش کی دلقنین واره کی اساد وکاف واره کی روح واره کی دا تفوس سکنه روح لمرات قران روح روح انساني يا جبريل يا چن دغه روح څنګه راضي او څنګه اوزي دا روح ته نه څنګه راضي او څنګه اوزي نو دد خلې خته الله چاته نه د بایان کړی چې دا روخ دن نه دی څنګه نوک کې څنګه دی نو دګوته کې څنګه دی نو کې څنګه دی نو د پووزهې څنګه دی دماغو کې څنګه دی روح روخ ت لیکن د څنګه دن نهکه څنګه دا کپڑا لمد ده اوبوی شتهپ کې نو هغه تار تارتهرسې دل دی لیکن دا پته بهکې نه لږې د او د هغ وختلو اطلو ترتیم معلوم دی لیکن د روح وځي څنګه وځي څنګه دا ترتیب چاته معلوم اشتها غرضه کې لکه و با په کپړه کې دل نه دي عرضه کې دي لکه یو څنګ معلوم دی دا سيلاړ او دا سي تاو کلو به ژیتنه ورتوا چون وچ نه دي بشته نه لکه نن څا دا څنګه راځي او څنګه جی نو دوه تپوس کې تا د روح بارا کې قل الروح من ربي تو روح چرنه دا زماده ربع عمر دې وماتې تمن انه در کړه چې تاسو تاسو تاسو منا لایلم نه لایلم مگر ډیر لخت ډیر لک نه تاسو په دې باندې نه پګی دوه نه پګی چې داسړه جون دې ده دوه نه پګی چې مرشو دا شه جون دې ده نوروخه پکې ده روخت نووت نو مرشه دوه خو پګی نقل او حرکت منی پګی حقیقت منی چې دا څه شي دې د دنه د سپاتنه لګر دا ګړاسته نه چورلی نو ته سل دې پټې دا جو بجلی نو تو رسته ماشين دې دا شیبه لګي نو تواي چرصو بیټري د پکې او دا انسان نقلو حرکت کین دي کې څه دې کم زی دې د اسپتنې لګي ولا یې شنا کمنو غاډولنه ځهبن نبی لږه خینا الیت نو به زمونږه هغه خبرات موږ ته تدغي وای یک ډقران سوملا تجدلک بیا الینا وکیلک به ونو مېزان د پارام زمو مقابله کې وکیلہ ملګر ذمہار د کارونو د قران مونږ لري کوټ بیسوب نسته چې دا واپس کې وسمن نلری کو الا رحمتہ من ربک فسبب در رحمت طرف سا دا تا نم نلری کو تعالی راکړ دے ان فضلہو کان الیک کبیران یقینا دغه فضل په تا من ډیر لوی دی چې قران در نه اخلي دا معمول کتاب نه دی سالم دنیا د دې مقابله نشکوله کلین تماتل انس وال جن او د رنګ اعجاز القران دا قران معجز کتاب دی تای کیدات نو راډو ليو اول د ټول قران نو به جلس سوراتونو مطالبه فاتو عاصس تور سورت وهود کې بعد یو سوره مطالبان فاتو سورت مثله ادانه بعد یوي خبره مطالبه چې نفر فاتوب حدیث مثله یو خبره کوک کنه وای دان ځان نه جوړ کړه تاسو جوړ کای کنه تور توه انسانانو جنات په خبره باندې راتلو چې په مثله کې قران آیاتو نبی مثله ولو کان بازهم لباذ ظهيرا گچ شد يوم المؤمنين نو به هم د داکا نش کولای دی او ماجه ولقد صرفنا للناس تا قسر قسمه قسم طریقو طرح بیان کډ د من خلقت فی هذا القران فی هذا القران من کل مسل هر قسم بیان صرفنا قسمه قسم بیان کډ د منګټ د خلقتان پدې قران کې من کل مسل هر قسم بیان هر قسم بیان وکړ دا معمولی کتاب نه د سالم دنیا خلق انسانان جنات د دې مقابله نشکولی نو دا, دا, دا, دا, دا, دا انسانانو د خیر لپاره د کڼم هر قسم بیان ما کړ دې اوامر وک وکلا حقوق له باد دنیا سره متعلق خبره قبر سره متعلق خبره حسن سره متعلق خبره جنت سره متعلق خبره جہان سره متعلق خبری، اسمان سره متعلق خبره فرشتو سره متعلق د شرق رد د توحید اثبات او د الله طاقت او قوت او د انبیاء د پیرشو قومونو تذکرام من کل مثال فاو انصروا الناس الا كفار نکي اکثر د خلقنا بک بل کار سوا دنا شکرینه فاو اکثر الناس نکي اکثر خلق بل کار وا د ش نا شکرې کې لګېدل دی نو و قالو دوای لننو می لکه ناشککرې صدک لننو من, من هیر ګز مونږ ایمان نه راړو په تاې ح لنا من لړ یمبوا تر دی پورې چې را باې ته مونږ د پااره د ځمکې خبرو چینې.له وستا خبرهومنو ځمې نهچینې او بااسې. هره طالله وټ راکو یو کوم خوه تهوه یو کوې خوړلو باساه او ته کو لکه من اخین پاش تا د باغونه. ب د کجرو وای نه ب دانګورو په توف جه د نهارهاخلهله فجرره کې په درمیان دغ کې او روانې کې په درمیان کېټ اوبه په روانولو سره روانې که نه اوپل باغې په کې نو خلک یاره د دو مشر چېغاه ډیر مالداره دیډر باغله جو و سره چې دانه چېیو غری سرړی په روان چغ ش ګټېټړیل د نوله به سره کې تګور اموند لا لاړو یوونه او بل غندق انګور یو بل غند نهرو نهي صافه ترازو کینو پاسو پډک اخیټونی نو تا مزکی کنا چې تا گټي تړلي امنګ گټي تړلي نو سخهر شو به سامر ګټه وډکاو او توستو سما کمازان تاله ناکي سفن او تطيب الله واله ملائکتی قبیلا دوی مو معجزه غاړو کنا معجزه سغاړي دلته ځای کاردین ازمه کدن او په پکار دی دا کاردین ازم کدانو باغونو نهروونو په کار دي زو دانی نو تاد بار خو یو غټ کور دي شکنم تاد پاره یو غټ کور دي شی او یو کونه لک یا شیدا د بار یو کور من زخرفن او توس کتا سماک یا رارتاو کتک یا رارتاو کا اسمان او توس کتا سما یا رارتاو کته اسمان کما ځم تا لک سنگستا خیال لچ دا وي ورځه تعی کی علی نا پمون منیک سفن ټوکړه غدی او تا یا راضیش الله والملائکۃ فرشت قبیلہ مخامخ اوته یو کنه راضیش د حضور من برنن ټکړه راټا وکړ او ته بالله والملائکۃ قبیلہ یا جن ورا ول الله او فرشت مخامخ هغه راشه ست بار خبرو کې داده ما رسول له او یکون الک بیت من زخرفین یا وی تا د د کور من زخرفین د سونه او تر قاف سماک تاکو د سونی کنه چې پتا فخر کو مونږ چې چا ته مشر ویلدي که نه ډیر مالداره دی ځکه جاغو په ننس بې شرافت هغه نو هغه په مال سره و که سره مال ډیرر نو هغه به شریف سړی اتمنې د عت د شرافت می ارغه ماللو چې ستا باغون ستا کور د سونی نو خلک ته مونږ وای چې مونږ ځکه منله چې ډیر شرافت وله دی ډیر باغونو والله دی ډر مال والله دی اوس هم دغه چا په سرانې که نه او دغه سيزونو کې ډيري مالا چرشي ډيري کوتي ډيري نو خلک په سرواني منډي وي یاستا لوي بلډنګونه نو په سرواني او اوه کو نه لکه يا شتاء د فارا من القرمن زخرفند سوني او ترقف السماق یا او خيجه ته برا اسمان ته برا اسمان ته خيجه اسمان ته خو زي او دل خطر نه امکاني به څنګه خيجم ولن نؤمن للريقا يرجن نمن منګه سخوبنه دا خوته ستا خوبونه دي چې د تلیمه راغلی یم حته ته نه جلل آلی نه و کله و من حال به منو چې کتاب راړی تهې تو نه علینا رالی نه را وړی ته کتابه کتاب نقله چېمون پخپله للو دا نه ما کتاب را وړ دی راضې ته هر یو کس به کتاب را وړئمون په خپل لولو چې بر الله مونته دا پیغام را دا ګ د ځان د یو ش جو وړو غنت والا برای راس خط لار علیږي ک کفران کې خیرات ته ولې مان په جنه نکري ما تبوہی کړو نور خلکو ته کارډونه لېګللې او ما ته نه درېګله تاسو کتاب لېګللې تم موږ سره غټنی موږ ته کارډونه لېګنه داړه برنه کارډ راوړځم پنو مننه حتا تو نزل علینا کتاب نه کړو داسې به ست روڑے خو مون پکور کې نه خورو حتا تو تنزل علینا کتاب نه قل توته سبحان ربی رب زما دا کارونه نہرونه وخل چینی وخل باغونه جوړول د زما د کار دی ازو وم کو ماغم خو بیا رب سره شریک فلم نو سبحان ربی پاک د رب زما سره سره شریک نشته دا کارونه خو د الوهیت دی دا کارونه د خدای دی دا نشوم کوله وله الله سره شریک نیم کنه سبحان ربی پاک د رب زما د شی شریک نہ څخه ادا کارو ان شي والل مشکولسی ته له هل كنت الله بشرا نیم ز مګر بشر ادا کارونه دی اولوہیت تی بشر نه نو بیا پارهام کین کلا زمونوند بشر دی وی ولی وی پارهام کین نه پارهام کنسه نشم رسول الله رسول ما رسول خو پارهام نه کیږي کلا پیغام به رسي خلق ته هل كنت الله بشر الرسولا ګره اسانه سره جواب ورک تاسو چې کوم سيزونو مطالبه کوي دادو خریتوب کارونه دی د کارونه دی دادو نشم کوله وه ان عربی بل اعلان استيغه आवाज ده ها بشر ما بشر دا کارونه کله کول شي بشر کې دوه له صفات ني کنا ها چني شي نو به وري لګي لګي از کيم ته رسول فما قالو ما وما من عن الناس يؤمنون جواب الهدى الا قالوا ما صلى بشر الرسول انه ما خلقنا خلق د دې خبر چې ایمان راوړي هي جواب الهدى کار چې راشد ته هدايت ولي چې ندم ایمان نمن اصل اوسر کا ود د دوتا چې دوه ایمان راوړي رو کا دا د ده چې دوه ابا صل الله بشرا الرسول الله بشر رسول لګله کدا چرته فرشته نو موږ ومنله کله او کان فل الارض ملائکۃ کتو ورته کچا چرته پزما کا کې فرشته یمسون اگر جرا کر دی مطمئن مطمئن نه اوسیدونکو ک پزما کا کې فرشته اوسیدایو لنهزلنا علیه من السماء ملکر رسولا را لګله و په دوه باندې برنا ملکن فرشته رسولا رسول زما انسانان د زکه مون انسان راو لګ کنا ومن يهد الله فهو المهتدي فاتى تهدايه کې الله نو هغه هدایت ميمي اسوخته بیلاره کې فلن ته دې له موليا من دوني بيبي نو ميمي دوه لپاره مددګاران سوا داغنه ولحشرهم يوم القيامه راجم بكمندو پره د قیامت علا وجوه انكم مخون بني عم ين راند و بوكمن چڑاګان و سمن كان ماواهم جهنم دې ته جنم یو الټا روان دي ټولټا روان دي نو لار ته څنګه خار شي ده په مخ روان دي خ یو په مخ روان دي بل وډونوم دي په مخ روان کې څوک نه غته لار نخکاریږي هغه چوډونوم شي د وسنګ خارشي ځوا په مخ روان دي او وډونوم دي لیکن بل یو څن اور تد نور ته وایي بل تن توازو کې اسره نیغ رواني مې په خطا نه وایم نو بک مونده ځاړه دي بل ته ماوازو کې کولای چې سم رواني مې په خطا او دا ننږي بل ورته आवाजو کې اسره د کو زه را ده لکهون ته تواز کو کته را ده او بره را ده خپ او چ تکه درې ده نووم من کووم دی اوټار روان دی اوټکې دو سره سره ع یا نقای ورته نه لړون هم دی ا بیا چا تا اوواوم شي کولی چې سروسممي مقااتیم نو بک مندي د بل اوواوم نورې ک سره کته را ده او بره را نوڅوم منېوا هم جاهن نام آپل ځینو ځ اونبد دی کو لما ه چې مړی شي لمبی ددي ور نه زیات به کومونږه دد لمبی د ور ضت نه هم صیره هلته چې لاو خځې دی اوغ هم بدزیې دی که نه داکه هم بیا نه هم کفرو ولې جهنم هم تلار تا هزااد د دو په سا د کوفر کوبرې کوو بیا او یوغین انکار د یاتونونه بل انکار کار د قیت قالوي باید دا کو نه مون غروفااتتن کله چې شمونګهډو کې وروفاات نه زه زه نه لمه به اوسونه خلق جدید دا مومونږ به راپور شو په نيسار اس دولا زجر عاقدا الاولم يروا دو دتنغور الله الذي خلق السماوات يخلق غزا في لاك دي اسمانو نوزمك قادرن قدره ولد الله فدي خبر بني يخلق مثلهم تشدري باشا نور پیدا كي كان وجعل لهم اجل الله ري وفيه مقرر كلا دوله بارني تا تش دائرات لو ظالمون الا كفر انك ظالمان بل كار سوا دينا شكرين ن ده كدايت كار کلکامت میں انکار کر توحید میں انکار کل رسالت میں انکار کرو بشر بشر دین نمنو کل وتا زان نجو کڈن نمنو کل و اخ عجل ال الہت الہ واحد نمنو کل و مے و خد العظام و رمم نمنو فعبد ظالمون الا كفرہ نکئی ظالماں بل کار سوا دنا شکرینہ قل تو لو ان تمتلی کون خزائن رحمت ربی کچ خزانو در رحمت طرف زما تار ستا تقسیم اذا الله ان سکتو نو بنبکه تاسو د دې خرچ خشیت د یره د ختمې دونه تاسو د بیا تاسو د نعمتونو وخت د بند کئ خلق لوونه ور کوي د یره د ختمې چې دا وختم شي وکانه الانسان قطوراک ا دې انسان چېن غیر تنزړه والا تنزړه دې کنه تنزړه ورا نو زال ترس په لږې کې سماق نو کله وړي ګور کله بوله وړي سړي توجو خرابېلک کله خان دې کله وتی دا بار کې نه کړ یوزلی ددلې دات په ټول مرداغه پرچنګ یو غاره ته وړلایږي د درس کې نه پرې مې بار نه الله انتون تم لکوونه ضا نه ربي د لا سکتون خش لفاق کان انسانو قطورات او د انسان غ تن زالات دله من خزانانانی وکو میتونه ورکو د ځان سره کېدي بس اوګوره سک معداره شي که نه سو نور کې کله غ زړله چې را شي بیا لغ نړ کېږي نور چې انظان سریخي که نه کان انسانو قطهفینا سور موج. اوله وجدداوه چې توهید نه ان کار م کوه ااض به در منې را شي دوی موجدداوا چې ان کار د موجزو نه م کووه اذااب به در منې را شي درېمهور داوه چاغې شي امبیاب موباسا اذااب به در من را شيغ واسان بیابقررن باید نو تاغو بااسې اوس چې څو قرنن بایدغو بااسې د کلیک وسه اذااب را شي که نه کوي او کو جاړه مکوه کوئ نوبارځ مو نه اوځه بېرته رښتوا अंजाम ګور کنا مې ستا کې رسې کېږي چې کليمه څو را غبن راځي مطلقې څمره غلاګانی دغه کې لیکو کېږي دغه مټیځه و دغه کې لن کېږي جناونه په دغه کې مړې و په دغه کې تارنګي جنگونه په دغه کې شرام په دغه کې سودا جووري په دغه کې اړیکاتو څخکري ني کنا قران بياني کې چې دغه د الله ته باران دي چې باران دي نو خو باران وري ګو نه زي لمديږي کنا قران بياني کې نو خل طفته لګیدا ګنا ده دا چلې دا چلې قران ته نلری کا دیوله ډنګورو کله دینه بد انسانانو کله خونه دی دت وزن ډیر خخ کاریګې نو پکا پرو خلخ کې خګیګنه مې د ساورو کله دی ولی چا ورته قران بیانو ها ته مو بیانو دیسره نقصان کیګې دیسره فساد راځي خا قران بند کا اوس ګورخان کوم دوړو ته ګورا خپل لونو ته ګورا خپل خپل معاملات د ګورا خپل ته ګورا بیا جا مکورهکنه و کا د انسانو قه اوس چېغا ددي سلورم سر هم بیاو سرهټو کې وکه تم وااضب را شي له قراراتې نه مسا ساې به ناتین تعقی سره ورکړ و مال سلام ته نه هم مجز ووااض فصل به اسرائیل کپوسو کاټول تماموم د ایجاو کله چې راغې دوطه قاله له فرراون وي د ته فرراون ان ته فینانس زما سره باریکې ګومان ده موسی مشهورا جادو کړی شي څنګه تا باندې جادو شېلې کله ورته یې ستا قوم زما غلامان دي ا کله به یې او کله به کله وي ته خود ما ستا تربيت کړې ستا تربيت ما کړې ده ته له فراكونه ما را کړې ده الله السلام لقد علمت تا خفط الله مان دره اولاي نذرا لیکري دا معجزات الله رب السماوات والارض مگر رب د اسمانو نو د زمکه بسايره چې بصائر دي بصائر سے مطلب دا چن واګه دلائل دي د اظهار توحید یکن دا چرن بصائر دي کنه بیانات دي ادارنګ ښکارا کوي اسی ښکارا کوي توحید ښکارا کوي و ان لاذ النکیا فرعون مسبورات یقینا زوا یقین د صاحباره کې فرونا مسبورات لا نتی ځون نه دي نبی خدا دا کافر ورک یقین نه کنا ملعون اسی چې مسبور ملعون مسبورام ادارنګ مسبورا هلاک کبا نو تام افسرین یا اشکال الله او تعالی له قولا لین نرم خبره کړو موسی السلام نرم خبره نه کړی هغه ته تام نه جادو شوی السلام جواب ورک مسهوراته ملعونی داخوت داغه موسی السلام سخت خبره کرد الله او تعالی یو فقولا داخل نرم نشو ده او سخت شو د اخیری اخیره مرحله یموند وینت میکاو کو کو چونه شو دی ویراکی خود پینو اخیره مرحله داول کی دا سینلا اول کی حلک اول کی ډیر نر به خبره کړي تا صورت نژاد لګراوه ډیر نر به خبره فقل هلک الا ان تزقا و اعدیا ک الى ربک فتخشا فاناو الایتل کبرا فکذبوا واسا دا نور ډیر ځونه کی دی. اول ډیر خو نو ورته کړلا ابه موجیجی او خودللی ابه تن نه پاارمشه نه پاارم کېږي نو بیا راې که نه ګیر شو قاللا می لقدلمم کمه ان د لا رب السماوات واللار دی بیر ې لا ون د کی راو ممسور را فار ده و راده و کړ د څه برې ستف د من لر دی چې اوباسی دو د م سر نه اوباسی که نه الله فغرق ناو من جمعیان فغرق ناو غر کوم دی من ماو اوڅوک چې د سره جمع ټول څوک نه د فغرق نا هو ومن معه جميعا سوره قران مې محقق دیوانی دوانی دوانی. آل آل دی دی دی دی دی سوره دیوانی نو دیوانی هغه چیرې په نسېم سفاره تنو راغله هغه غرق نا الفران ال دي فران غرقته فران خو بجته آل دي فران غرقته فران خو بجته الله دې دې په نه درس دل کنه فغرق نا هو ومن معه جميعا سوره نسكم دغه تذکره ده چې الله و ح اده د را کاولغاارکوو دانه چا هغهه دی اول نام من بعد لي بنییس رالسکوو لاک مونږ د نروستو لایل بسونه خلافه کې قلیله دی که نه لګ ب ده بسهغې نروستو ملک طببا من بعدېلي بنییسلسکوو لاراک اوس په دځمکه کې ان جاواله اخیرتې جنا کوم لفیفا کله چې راشيواده د اخت راغو منږ تاسوک لفیفا ټولچین غړ جوې بندې دغا ضمتته وک لکه او رسنا قو منخرې تو وه او دو اوواالش لکنه او بل ح انزل بل ح کې نظل او بل ح ک او په سره انزل ناوو نازې ل مونږ دې قرآ سرو کردي او بل حکې نازل اوداررن ی په حق سره به دا پره شي ومانا کولهمو بشرره نره په حق سره نازل شوي دی حق سره سوور شوي د ابتدا ددي اوداررن انتحابم هم د قشانتي دانا چو سړے پدې دغه سمي خبرې کوي کوي کوي آخر کې مېروان شي بده بده خبرې او کی نه قران داسنه ده شروع نو واخ له آخرې پرې یو مېار ده یا یو سړے صحیح خبره کوي رښتیا وې وې آخر کې به درو شروع کی ګډ وډي شروع کی, کی. کی. نه باځه خلق قول کې درو وای نو آخر کې رښتیا وې باذ استین ناول کې رښتیا وې نو آخر کې درو وای باځه اول کې صحیح خبره کوي نو آخر کې ګډ وډ شي الله داسنه ده وبالحق انزلناه شروع هم سي وبالحق نزل او انتهاء هم سي اما ارسلنا الکلام مبشر و نذيرك میرا لګل مونږ ته مونږ زير ورکوونکې راوونکې وقرانن فرقناه دا قران تقسيم کډ د مونږ جدا جدا ايسو کې جدا جدا ايسو کې یو اسا د انام پورې دا بل اسا د دا اوس کاف پورې مونږ ورتورسېد بل سبا پورې بلا خېله پورې دا فرقناه يا سورتون سورتون تقراوا على الناس د له چې بایان کې به خلکو منالله م په ددمه ځلله او تنجله او لږ را لیکل دیمون په لږ لګ رالیو سرال لی نو سب ته د هی فواده کاه تلله ترله مکې فرو و را شي که نه لږ لږ مسلله کار را لګل لی لو بي د فده کا خلک ات اعتاز کې ته پاارشانه کې کې نو بهقرړان رالیګو ث سلی ک که نه پهامنو بیا او لا ت میو ک تو تهی من ان ل دی نو تللا من قبلی او که نه دې سان چا مور کهشيې قبلې مخهې نا دا اتلاله کله چې ل کې په دومنې دا قرآ یخیر روونې ل کارې سجره پریې په ځو خولو بندې زن تا سجد دا شيیده کوونکې قرران واړي یو دمپې د پریوزې چې او چ طرف نه راغلللی او کتاب دی مونږ د دی کله الیو وقولونه وصبححان وي رببی نه بعدې ربزمونګه د هر قسمهغ نه صحان رببی نه انکانهوا ربینا له مفوله ا فینن و عداد ربز متین خامخا غو پرکړی شي و یخیرون لِلأذقان او پروجب ذلو باندي یبکو نا جاڑے و یزیدو خشوا زیاتې دولر دا قران خشوا اجزی قران لولیک خشوا اجزی زیاتې کنا کول نو تذکر او قران دیک او دارنګ ټول نو سبب د انسان لپاره د رحمت هغه قران دی د نجات او قران دی غلطه د قران تذکر زکه دا کرک یبکو نا خوشو او خوشو بزيادتيږي نو کله چې خستا خوشوش لا توجوبرعور شلا نو به دواګا می غواړکنه کله دا سي سړي غافل دي دوا غواړي کله دا سي چې توجو برابرې نو اوس هغه توجو مخرب وکنه اي که تعظیم وکاو اوس دا او توجو برابر شي دا خوشو برابر شي دا هکل دا کله داسي چې کله کله داسي دغه سړي طبیعت خوشاله دي دا رنګ کله سره نیغم دي دغه رنګ کله خوشو برابر شي څو خوشوب برابر شیل نو بیا دوغان ډیرو غواړه کنه والله علم چې تاغه حالات به کله جوړیږي هغه سړي تپکل او پتو لګي چې دا ته توجه الله سره برابر د زمما برابر ده او دهان برابر دي دا سړي تپکل او پتو لګي نکدمن در راغل نو د تفرق دونه خوشالي راغله نو بل ته بتنشته دمنه در راغنه نو بل ته بتنشته دا رنگ د د الله سره پیدا شو د دوم بل ته بتنشته کانو دا ته پتو لګی دا وس <سواز> غره زمو دعاګان قبليږي زمو توجه برابر ده اکل دتون پته د دعا کوي توجه برابر ني اصلي تلفزي تلفزيغه جدا خبر ده کله چې خوشو برابر شلا نقول دو الله و الرحمان او الله بلې الله او الرحمان يا بلې رحمان ذات کافرته اعتراض کا وکم چې خدای یو ده اوس دشتل کلو يا رحمان کلو يا الله د خدای نور دشتل امخ کې لات اتخذو الای نسین اوس ددون دشتل بنیمه این partfilی به دیئل خود eigentlich تش laserendان که immunه، رضا لکنیم، الله از الله medic미، رضا لکنیم، ای عبید رضا لکنیم درداری ای ع endpoint habidaciones با رسمان، ای عنا ی عzeich 끝، ای ز Ag Anched هل احد من نفتیقان بروس بود들을 نمکن rescید. ای ای میند substantive موجود، والجنود فرمان افض jurست، وذار اداط ببرد رامن اما احمد یا الله یا رحمان یا رحیم هغه ځان له قران کې چې د غفر الله الاسماء الحسنا نو تا جوړ کړی د داو اسماء الحسنات ان لکه یا خدا یا یا خدا یا خدا ټیک د دیم اطلاق مالک و نیکیږي لیکن دا نوم خو الله ځان له نه دی خې کنه او د داو اسماء الحسنه کې هلی شته کنه نو اسماء الحسنه کې نشته په دعا غواړي د دې اطلاق مالک او الله منیکیږي اوس خلقو کې متعارف انده خدای وداکار کوي خدای وډیونه شي خلقو زین الله تذیم ٹھیک دا ځکه انده اسماء الحسنا په خونه راکنه او تاسې ویل نو یا الله یا رحمانو یا رحیمو یا حلیمو یا علیمو یا خبیرو یا بصیرو تاسې ویل نو تاسې وایا فلو الاسماء الحسنا ولا تجرب الصلاهك ولا تحافظ بها حضرت عاشر رضی الله تعالی عنها وی داعات دا چې لا پاراداکس دوا باندې کې ولي مکه دعا ذکر وکړ دې کنا قوله الله وذ الرحمان ما في شرك في الدعاء وشو ايما تذو فلو الاسماء الحسنى ولا تجر بصلااتك صلاتنا مراد دعا دا حضرت عاشر رضی الله تعالى عنه یا مفسرين حضرت عاشر رضی الله تعالىنا قول ذکر کړ دې نورم ذکر کړ دې ولا تخافت بها لا تجهر بصلااتك جهر مقو په دعا خپل صلا ولا تخافت بها او بلکل پت امو ام آیا چه تب پخفل اپی امن پیگئے وقتاقی بین ازالک سمیلا او تالاش کپو مابین دادی کلارک بلکل دا سی اسطرف تفکری قلبی بی زرکی چنل تا سوچ گئی لکا داوکا داوکا داو بلکل چې جار کئی بلتاو رائک ملکل جار امو ام کوا چه نور خلق ته پتو لگی او بلکل پزرک امو آیا چه تات ام پتن لگی دا چې ترتیب سره وایته اتفق په پیږي کاروب ته به نه دالک سبيلا اجازه علما او ايده د منځباره کدي ولا تجربه صلاته کا ټول مزونه ټول مزونه کې جاهر مو کوه ماسوخین مازیګر مو کوه ولات توخافت بها ټول کې پټ کې رات موایا ځکه مخام ماستر انصار کې جاهر دی او اتفق به نه دالک سبيلا ځنه مزونه کې جاهر دی ځنه کې هغه اخفا ده نو دعا سره ملګې چې دعا پران موافقت دو ربکم تزروا وخفاک واذكر ربک فی نفسک وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا شرك في الدعاء قرت الله ود الرحمن ادارا ني شرك في التصرف وقلت والحمد لله كل تعرفون دو خدات الخاصه اغذات الذي لم يتخذ ولدا تنته نيول نايب ولم يكن له او نشتاغل لپاره شریک فلمل په ابات کې ولم يقل له ولي من ذل او نشتاغل لپاره امدادي من ذل د وجد کمزورينه وكبره تکبيره لوی او دغه په لوی سره بډای بیان ک دغه په بډای بیان سره شریکان په درې قسمي کنا یو ما لم يتخذ الولد ما تخت سره شریک نشته کلم مصابين ولم يقل له شریک في الملك وتنتا سره شریک ته لیکن تانه مرتبه کم اله او تل کم پیښه را کړی و اللہ سرا د کمی مرتبه ولا شریکم نشته یو تن شریک ته تاسو را لیکن تاسو ر مرتبه برابر نه 300000 دین او 600000 دین ولم یک لو شریک فل ملک مساوی وسر سوق نشته یو تن سره شریک دی لیکن هغه مرتبه کی اوچت تک کیسه یغه زیاد ور کړ دی تا کم دی اغل 300000 لا... ته دی دا 200000 اوچت شتانه لم یتخذ ولا دام ما تخ شریک ولم یک لو شریک فل ملک مساوی شریک ولم یک لو ولی جم من ذلت اوچت شریک الله سره نو ماتخ شریک کشته او نو مساوی شریک کشته او نه چا ناغت او چت شریک کشته نو مساوی شریک کشته نو ماتخ شریک کشته چې وساره شریک نشته نو سترف بړی وای کنه د ولوهیت بڑ... بړی دبل چامک او اکبر هو تکبیره او سوره اخلاص کوم دغه دکنه لم یلی دلم یولت ولم یکل او کوف وانا لم یلد ولد ولا نده ما تق شرک نشته ولم یولد والد نشته ما فوق شرک نشته ولم یکل او کفو ونخط مساوی شرک نشته وکبر و تکبیر آکت مسئله ده توحید دارنگ اوامر و او اعجاز د قرآن او د حکمت تفصیل چې حکمت ستوی او سلور و وجه ده عذاب انکار ده توحید انکار د مجزاتو و کل د انبیاء او افتحزار توکی کول انبیاء سره دا سبب ده عذاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبديه الكتاب ولم يجعل له عوجا ايم الله ينذر باسما شديدا من لدنه ويبشر